بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيد الاولين والاخرين حبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين توقي واكياندليا نقول لزيتو وتفسير القران توكو leo to kona الطلاق ambao هي سوره ya 12 mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala anatubanishia hapa akisema anasema Mwenyezi Mungu mtukufu ya ayuha nabii ayewe mtukufu wa daraja idha talaktumun nisaa mtakapokuwa mkiwaacha wanawake fatalliquhun li'iddatihin pawacheni kwa kuzingatia mwanzo wa aidazao wa ahsul idda na mzidhibiti eda wattakulla Mngupeni ni mwenyezi Mungu rabakum mulezi wenu la tukhrijuhunna msiwahamishe wanawake mimbuyuti hinna Kutokana na majumba yao walioikuwa kikaa mkikaa nao wala yakhrujna wala wao wenyewe pia wasichukwe wamuzi wa kuhama illa in yaati na bi isipokuwa pale watakapokuwa wanawake wenyewe siwatulivu wanaleta uchafu wa vitendo mubayina wazi hapo tena haiwezekani kuwaweka katika majumba yao hududu Allah na hiyo ni mipaka ya zimgu, wa Mungu wamaye hududu Allah na mwenye kuikiuka mipaka ya Mwenyezi Mungu fakad dhalama nafsa amaydhulumu nafsi yake la tadri haijui nafsi yoyote kiipi kitatokea katika muda huo wa aidah la allah inawezekana Mwenyezi Mungu yuhulithu baada dhalika amra akazhirisha baada ya kuachana kwao jambo jema la manufaa kama kusikilizana wakarejeana au Mwenyezi Mungu kati yake ikadhihirika kwamba kwa kudai kule kugombana kwao ni katika kurupushani za ujauzizo tu fa iza balaghana ajalahunna na watakapokuwa wameshafikia mwisho karibu ya mwisho wa aidazao kwa kukaribia mwisho wa aidazao fahamsi kuona mnao haki ya kuwarejea mkabakia nao bi kwa wema meda mtalaka hazijamaliza au farikuhunna bi au wachiyeni atiyana maliza zao kwa wema vile vile washidu zawaya adil minkum na poachana na mnaporejeana shahudisheni watu wawili wenye uadilifu waaminifu waqim shahadata lillah na nyima shahidi usimamisheni ushahidi kwa ajili ya Mwenyezi Mungu thalikum yuadhu bihi mankana kana yu yu'minu billahi wal yawmil Kwa miongozo hii anaonywa na anaelekezwa kwa miongozo hiyo yule yote ambaye anamwamini Mwenyezi na siku ya mwisho waman yattaqi ya yaj'al lahu na mwenye kumuogopa mwenye zingu, Mwenyezi Mungu atamfanyia njia ya kuepukana na matatizo وارزقهم من حيث لا يحتسب ما تم فارسكي اتوقع محلا استوقع كتاراجيا ومن يتوكل على الله فهو حسبه ومن يكمtegemea mwezi mungu basi mwezi mungu ndiye mtoshevo wake inallaha balighu amrihi hakika mwezi mungu ni Ameshalia mwenye Mungu kila kitu kwa na kiwango chake. Wala yaisne minalama hayidhi. Na wanawake ambao wameshakata tamaa ya hayidhi kama mkiachana nao, min nisai kumkatika wake zenu, inirtabtum tumi mtakuwa na wasiwasi kuhusu wala zao, fa iddatuhunna thalathatu ashhurin. Wanawake hawa ila zao ni kwa miezi mitatu walaa ilam yahidna na wale ambao wa hawajapata hoedhi vile vile nao mkiwa mamao wanawake hajapata ni mdogo bado mkaachana hajapata hidhi, lazina pia ida yake ni miezi mitatu wa ulatu alhamal ama wanawake wenye mimba wakiwa wameachana na wanawake ni wajawizito ajalu hun an yudana hamlahun ila zao ni kuzizaa mimba zao Wamnye takillaah wamye kumogopa mwenye Mungu ya jehallahu Mwenyezi Mungu atamfanyia huyo min amrihi katika mambo yake yote ya kidunia na ya kiakhera yusra hende kwa apasi. Dhalika amrullah Maelekezo haya miongozo hii ni agizo la mwenyezingu, Anzala huu ilaykum. Niagizo la Mwenyezi Mungu ameleleka kwenu ili mfuate ili muongoke. Pameni atakilaha yakukafira anhu sayati. Na mwenye ni kumogopa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu atamfutia madhambi yake, ajra, hata yake. wa yu'dhim lahu ajira na atafanya matokuu fuma yake. Enyo au mnyi mnaoacha askinu hun na haythu sakantu. Waweke ni wakezenu katika makazi yale ambayo mlikuwa mmekaa nao menwajidi kom katika uwezo wenu katika kipindi hicho cha aina ya mbakisheni aziz baki katika nyumba ile ile mliokoa wala tubaru hun litubayiku alihin wala msiwatatize msiwatie matatizo kwa kuwabana juu yao wainkunna ulati hamli na ikiwa wakaao mlioacha ni wenye mimba basi sio nyumba tu Itaka kuwa ni haki yake bali fa'anfiqo alayhin na piya walisheni ni mwepeni posho hata yadhan hamlahlunna kwa muda wote ule wa kuwa mimba ni wajibu kwa muhumi mwenye kuacha kwa posho mke wake mke huyo hata yadhan hamlahlunna mpaka aitue mimba yake fa in ardhana lakum na hapo akisha iza mimba yake ikiwa mtakubaliana akunyonyeshieni mtoto wenu faatuhunna wapeni ujura huna ujira ni. wa mwenyeshaji waatamiru baina kumbi bimaarufi na shaurianeni baina yenu kwa wema na msani. kwa wema na sala sio kumlazimisha hana ulazima wa akunyonyesha mtoto mama mzazi hana lazima ya kunyonyesha mtoto bila ya kulipwa wae nta asartum fasatrudu lahu ama endapo ikawa wa waume ni maskini hamna hali wakuweza kuweza kulipa wa mama zao yani wake mlioacha basi si lazima fasa yeye fasatrudu lahu ukhra na na mtu mwingine utafutie mtu mwingine katika jamaa zako au kama mtoto wako kama unae. huna basi tuzungumzane vizuri Mama mtu huyo ili akubali kukusaidia. na hivyo akikubali basi liunfiqdu sa'atin min saati. na atoe kumpa mama mnishaji yule mwenye uwezo kulingana na uwezo wake kwa manqudr alayhi na yule ambaye amebaniwwa maisha falyunfiq mimma atahu Allah pia na atoe kulingana na uwezo aliopewa na Mwenyezi Mungu la yukallifullahu nafsan ila ma ataha. Hailazimishi lazimishi Mwenyezi nafsi yoyote isipokuwa kulingana na uwezo wake aliompa. Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Atafanya Mwenyezi baada ya udhi faraja, Baada ya uzito wepesi. Atafanya Mwenyezi baada ya uzito wepesi. Waka ka min karyatin Ni mingapi miji? ata ta an ambi rabbia mipaka ikaipukana na na ya amri ya mlezi wake wa rusuli kwa maana ya watu wa mijio. miji sio miji yenyewe ndio watu wa miji wakae okay, na taa ya maagizo ya mlezi wake Mwenyezi Mungu wa rusuli na mitume yake miji hiyo baada ya kufanya hayo maovu yake au watu wake baada ya kufanya maovu yao fa hasabnaha tunai hisabu watu wake. hisaban shadida tukawafanyao upekuzi mzito wa adhabnaha kisha tukuwaadhibu adhaban nukra adhaban mzito fa dhaqat wabala amriha watu wameji hiyo wakaionja adhabu wakaonja uchungu wa mambo yake walioyafanya wa kana aqibat amriha khusra na ikawa matokeo ya mwisho wa mambo yake ni hasara A'adallahu lahum adhaban shadeeda ameshaandaalia Mwenyezi Mungu watu hao wakorofi wa nafsi zao na zawadi zao ameshaandaalia adhabu nzito allaha ya ulilalbab mogo penye Mwenyezi Mungu yenye akili walizina amani ambao waamini qad anzalallahu ilaykum dhikra ame-teremsha Mwenyezi Mungu kwenu utajwa mwema mafunzo mema likara mawaidha mazuri kwa kukupeleka mtume Mwenyezi mtume ambaye yatulu alaikum ayati Allah anakosomea aya za Mwenyezi Mungu mubinati zizuazi anafanya hivyo mjumbe huyo liuhurija lazina amanu amilu salihati minuzumati ila nur ili watoe Mwenyezi Mungu wale walioamini na kufanya mema na afanya mema awatoe mina kuepukana na viza vya ujinga na ukafiri ila nnur kuwapeleka katika mwanga wa imani na, utu, na utambuzi wa mayu min billah na ambaye anamwamini Mwenyezi wa yamal saliha na akafanya mazuri yodkhilu hunnatin tajri min tahti al-anhara mwenyezi Mungu atamwegezwa huyo katika bustani za starehe za milele ambaye inapetiwa chini yake na majia mito اتى خالدين فيها والحكومه وكازو ميلهله ابعده ميلهله قد احسن الله له رزقا هل يقوى منينزمو ام يفanya mzuri kumtengenezea huyo riziki zake Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati huwa basindye munyezimgu mbaye ameumba mbingu sabaa waminal ardh mithlahun na kaumba katika ardhi bila bila sabaa kama hizo Yatanzalul amru bainakum zinateremka amri zake Mwenyezi Mungu bainahuni kati ya mbinguni 7 na saba litaalamu ilmu yeweze kujua nyinyi anna Allah ala kulli shay'in qadir kwamba Mwenyezi Mungu hujua kila kitu kimweza wa anna Allah qad haata bikulli shay'in ilma na kwamba Mwenyezi amedhibiti kila kitu kwa ilmu yake hakuna kitu ambacho Mwenyezi Mungu hakijui hakuna kielelezo cha toka kikayepukana ke na elimu yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqala wa fa'ala lana Allahumma aghnina wa